erromeria bat egingo du 8 ertetan, e, bertan e, Santa Maria Magdalenaan eta erromeria hau ba bi zati e, zatian ba, Kemeneko musikaria pardatuko dute irungo dantzaistularekin batera eta dizango da erromeri gitatu bat. Ama uh -huh. egongo da norbait azalduko pixkatu pixkaturratxe modu erresean dantzak eta gero oho eta dantzatuta bueno pixkago zatzeko eta gero machin triki ba, bueno ba, formato Tradizionalagoan, ba, jotafko beste ordu terdi, ba, bueno, jendea gozadarazteko bukatzeko, ba, igandean ba, gazteak dantzan jarriko ditugu, igande goizean, eta, bueno, ba, kemeneko arrobi guztia eta guzkitza, e, ikastolako dantzariak, e, latzetakoak denakor jarriko ditugu dantzan, eta, bueno, nik dute horrekin amaiera polit bat emango dugula ondari dantzan e,